Розділ двадцять четвертий. Дорога СКІЛУ. Яке справжнє походження магії? Чи людина народжується з нею у крові, як деякі собаки народжуються, щоб винюшувати слід, а інші краще вміють пасти овець? Чи може ця річ підвладна кожному, хто рішуче налаштований навчитися її? Чи радше, магія – це невід'ємний складник каменів, води та землі світу, тож дитина поглинає здібність до неї з водою, яку п'є, чи з повітрям, яким дихає? Я ставлю ці запитання, не маючи й гадки, де шукати відповіді. Якби ми знали це походження, чи міг би хтось запрагнути так зробити, умисне створити чародія великої потуги? Чи можна сплодити дитя зі схильністю до магії, як виводять породи коней, сильних чи швидких? Або ж вибрати немовля і почати його навчати ще до того, як умітиме говорити. Або збудувати дім там, де найлегше доступитися до магії, де земля на неї найбагатіша. Ці запитання настільки мене бентежать, що я майже не бажаю шукати відповіді. Але ж якщо не я, то це може зробити хтось інший. Було раннє пообіддя, коли ми дісталися широкого гостинця позначеного на карті. Наш вузький путівець вливався в нього, як струмок впадає в річку. Кілька днів ми йшли цим гостинцем. Інколи він ввів нас повз маленькі селища, сховані між складками гір, але Кетрікін швидко їх проминала, не зупиняючись. Ми обганяли інших подорожніх, з якими вона чемно віталася, але рішуче відкидали всякі спроби зав'язати розмову. Якщо хтось і розпізнав у ній дочку Ейода, то не показав цього по собі. Та настав день, коли ми на мить не побачили інших мандрівників, не кажучи вже про селища чи хатки. Шлях вущав, усі сліди на ньому були давніми, присипаними свіжим снігом. Коли назавтра після цього ми встали і рушили в дорогу, наш шлях здрібнів, зробившись не кращим за непевну стежку між деревами. Кетрікін кілька разів зупинялася та озиралася довкола, якось взагалі наказала нам повернутися назад, а тоді рушити в іншому напрямку. Знаки, по яких вона прокладала дорогу, були для мене непомітними. Коли того вечора ми стали табором, вона знову вийняла карту та пильно її оглянула. Я відчув її вагання і примостився біля неї. Ні про що не питав, нічого не радив, тільки дивився разом з нею на стерті позначення на карті. Врешті-решт вона оглянула на мене. «Думаю, ми тут», – промовила Кетрікін. Вказала пальцем кінець торгового гостинця, яким ми йшли досі. «Десь на північ від нас маємо знайти ту, іншу дорогу. Я сподівалася, що їх сполучає якийсь давній шлях, ще більш забутий. Та тепер...» – вона зітхнула. «Завтра нам доведеться йти навмання, поклавшись на удачу». Її слова нікого не втішили. Хай там як, другого дня ми рушили далі. Постійно йшли на північ лісом, якого, здавалося, ніколи не торкалася сокира-дрогоруба. Гілля дерев спліталося і перепліталося високо над нами, а цілі покоління листя та хвої залягали товстим шаром під нерівним сніговим покривалом. Сніг просочувався крізь листяно хвойну верству, намагаючись дістатися лісового дна. Як для мого відчуття, ці дерева вели примарне життя, близьке до тваринного, наче набули свідомості просто через свій вік. Але це була свідомість довколишнього світу сонця та вологи, ґрунту та повітря. Вони взагалі не помічали нашого переходу, і коли перевелило за полудень, то я почувався неважливішим за мурашку. Ніколи досі не думав, що дерева ставитимуться до мене зверхньо. Отак ішли година за годиною, і, гадаю, не я один замислився, чи ми цілковито не заблукали. Такий древній ліс міг поглинути дорогу ще покоління тому. Коріння вивернула бруківку, листя та хвоє засипали поверхню. Те, чого ми шукали, могло вже зникнути. Може, тільки й залишилося, що лінія на старій карті. Вовк, що, як завжди, далеко нас випередив, першим знайшов дорогу. «Геть мені не подобається», – заявив він. «Дорога там», – гукнув Яке Трікін попереду мене. Мій никлий людський голос здавався дзижчанням комах у великій залі. Я був майже вражений, коли вона почула мене та озирнулася. Помітила, куди я показую, тоді, ставши плечима, повела свою очарідку в більш західному напрямку. Так ми йшли якийсь час, аж доки побачили попереду пряму, наче стріла смугу, що розсікала надвоє зарослий деревами обшир. Там сніп сонячного проміння пробувався крізь гілля. Кетрікін повела нав'ючених джепів униз на широку відкриту поверхню. «Що з нею не так?» Нічнокий стрипанувся, наче хотів струснути із себе воду. «У ній забагато людського, як вогонь, що готувати м'ясо». «Не розумію». Він відвів уха назад. Як велика сила, що зробилася малою та підвладною людської волі. Вогонь завжди шукає нагоди втекти з місця, де його тримають. Як і ця дорога. Для мене його відповідь не мала сенсу. Тут ми дісталися дороги. Я дивився на кетрікіни джепів попереду. Широка дорога була рівною прогаленою між деревами. Її поверхня пролягала нижче за лісову підстилку, наче її проклала дитина, тягнучи палицею по піску і залишаючи за собою слід. Лісові дерева росли у бабіч дороги і схилялися над нею, але жодне не пустило на ній ні кореня, ні пагона. На снігу, що запорошив дорогу, теж не було жодного знаку, хоч би пташиного сліду. Не було навіть старих затертих слідів, засипаних снігом. Відколи тут залягли зимові сніги, на дорогу ніхто не ступав. Наскільки я бачив, її не перетинали жодні зверині стежки. Я ступив на поверхню дороги. Це було так, немов би зіткнутися обличчям з товстим павутинням, немов крижину кинули за комір, немов з холодного вітру перейти до гарячої кухні. Те, що мене охопило, було фізичним відчуттям, так само раптовим, як будь-яке інше, а водночас так само неописаним, як відчуття мокрого чи сухого. Я приголомшено зупинився. Та, здається, ніхто інший, зістрибуючи з лісу на поверхню дороги, не помітив нічого такого. Старлінг тільки їх сказала, що тут принаймні сніг не такий глибокий, а йти легше. Навіть не задумалася, чого той сніг не такий глибокий, просто поспішила за вербочкою джепів. Я й досі стояв на дорозі, озираючись довкола, коли з-поміж дерев спустилася кетл. Вона теж зупинилася. Постояла якийсь час із здивованим виглядом і щось пробурмотіла. «Ви сказали, створене скілом?» – запитав я її. Її очі метнулися до мене, наче вона не усвідомлювала, що я стою просто перед нею. Глянула, трохи помовчала. Тоді її озвалася. «Я сказала пакельно силу!» – заявила вона. Ледь не скрутила собі щиколотки, зістрибуючи вниз. Ці гірські чоботи не твердіше за шкарпетки. Відвернулася від мене і рушила за іншим. Я слідом пішов за нею, чомусь почувався так, наче бреду крізь воду, хоча й не долав її опору. Це складно описати, ніби щось довкола пливло і підганяло своєю течією. «Шукає нагоди втекти з місця, де її тримають», – невдоволено повторив вовк. Я глянув у гору і побачив, що він мчить рівнобіжно зі мною, але радше лісом, ніж гладкою поверхньою дороги. «І для тебе було б розумніше йти так, як я». Я подумав про це. «Здається, все гаразд тут, і ти легше, гладкіше». «Так, вогонь теж тебе гріє, доки не спалить». Я не знав, що на це відповісти, і тому пішов дорогою поруч із кету. Після днів подорожування вервочкою на вузькій стежці це здавалося легшим, більш товариським. Аж до вечора ми йшли древньою дорогою. Вона постійно п'ялася вгору, але під таким кутом до схилу узгір'я, що ніколи не була надто крутою. Гладенький шар снігу на її поверхні не порушувало нічого, крім розкиданих сухих гілок, які нападали з дерев угорі, та і то більшість з них уже розсипалися на пил. Я ні разу не бачив і звирених слідів, ні вздовж дороги, ні в поперек неї. «Не має духу жодної здобичі», – сумно підтвердив нічноокий. «Цієї ночі доведеться попушукати свіжого м'яса». «То рушай уже", порадив я. «Не можу залишити тебе самого на цій дорозі», – суворо сповістив він. «А що тут може мені завадити? Кедл поруч, я не буду сам». «Вона не ліпша за тебе», – уперся нічноокий. Хай як я питав, але він так і не зумів пояснити, що мав на увазі. Коли надвечір'я перейшло увечер, я і сам почав дещо зауважувати. Раз у раз помічав, як мої думки ширяють у яскравих снах наяву, у такій глибокій задумі, що виходити з неї, наче зненацько прокинутися. І як це зазвичай буває зі снами, вони лопалися, мов, бульбашки, а я утямлювався, майже не пам'ятаючи, про що був задумався. Пейшенс роздає військові накази, наче королева шестигерцогств. Баріч купає дитину, наспівуючи при цьому. Двоє незнайомих мені людей складають стосом обпалені камені, відбудовуючи дім. Ці барвисті видіння здавалися безглуздими, але вони були такими живими, що я майже вірив у своїй уяві. Легка хода дорогою, спершу така приємна, почала здаватися вимушеним поспіхом, наче течія підганяла мене до дій, незважаючи на мою власну волю. Одначе я не міг іти надто швидко, бо кетел весь пополудень йшла на рівні зі мною. Вона часто перебивала мою задуму, ставлячи якесь тривіальне запитання, привертаючи мою увагу до птаха вгорі, цікавлячись, чи не болить у мене спина. Я намагався відповісти, та вже за мить не міг згадати, про що ми розмовляли. Тож не міг її винуватити за те, що вона осупилася, такий скаламучений був мій розум, але й не міг нічим цьому зарадити. Ми проминули завалено в дороги колоду. Тут у мене з'явилася якась дивна гадка, і я збирався було поділитися нею з Кеттел, але думка втекла перш ніж я її усвідомив. Порожнеча настільки мене поглинула, що коли блазень до мене гукнув, я аж здригнувся. Глянув поперед себе, але не міг побачити навіть жодного джепа. «Фіце Чіверлі!» – знову гукнув блазень. Я озирнувся і виявив, що приминув не лише його, а й усю нашу групу. Кеттел поруч зі мною щось пробурмотіло, озираючись. «Ми обоє пішли назад». Всі інші зупинилися і вже розвантажували лиджепів. «Невже ви збираєтеся розбити табір посеред дороги?» – неспокійно спитала Кетл. Старлінг і Блазень зиркнули вгору гору понад намет із козлиної шкури, який саме розкладали. «А чого ви боїтесь? В велолюдних натовпів чи карет?» – саркастично спитав Блазень. «Вона пласка і рівна, а минулої ночі в мене під постіллю був чи то корінь, чи то камінь», – додала Старлінг. Кеттл проігнорувала їх і звернулася до Кетрікін. «І нас із помітить кожен, хто йтиме цією дорогою. Чи так, як ми, чи назустріч. Гадаю, нам слід звідси забиратися і розбити табір під деревами». Кетрікін озирнулася довкола. Кетл, уже майже стемніло. Не думаю, що у нас аж надто багато причин стерегтися погоні. Гадаю...» Я здригнувся від чогось дотику. «Це блазень узяв мене за плече і повів до узбіччя дороги». «Піднімайся». Сказав мені різкувата, коли ми дісталися краю лісу. Я слухняно видріпався вгору, знов став на лісовий мох, опинившись там, позіхнув, відчуваючи, як мені лящить у вухах. Майже відразу почувся бадьорішим. Знову глянув на дорогу. Старлінг і Кетрікін збирали шкіряний намет, щоб його пересунути. Кетл уже сягала з дороги у парні кілки. «То ми таки вирішили розбити табір осторонь дороги?» – дурнувати зауважив я. «З тобою все гаразд?» стурбовано запитав Блазень. «А вже ж, в моїй спині не гірше, ніж зазвичай?» додав я, думаючи, що він це мав на увазі. «Ти стояв там, втупившись у дорогу, і ні на кого не звертаючи уваги. Кетл каже, що ти так поводився більшу частину пополудня». «Мені трохи плуталося в голові», – зізнався я. Зняв рукавицю і торкнувся свого обличчя. «Не думаю, що в мене лихоманка, але дуже скидалося усі ці яскраві лихоманні видіння». Кетл думає, що це все дорога. Ти начебто сказав їй, що ця дорога створена скілом. Кажеш, що то я? Ні. Я думав, що саме Кетл так сказала, коли ми зійшли на дорогу, що вона створена скілом. Що значить створена скілом? Спитав Блазень. Що форми надав їй скіл. Відповів я, а тоді продовжив. Так мені здається, хоч я ніколи не чув, щоб скіл використовували для творіння чи формування чогось. Я глянув на дорогу і замислився. Вона так гладенько пливла крізь ліс, як чиста біла стрічка, що зникала між деревами. Мій погляд, мимоволі, потягся вздовж неї. Ще трохи, і я зазирнув за наступну складку лісистого узбіччя. «Фіце?» – я знову роздратовано подивився на блазня. «Що?» – різко спитав я. Він тремтів. «Відколи я тебе залишив, ти просто стояв, втупившись у дорогу. Думав, що ти пішов по дрова для багаття, аж глянув у гору і бачу, ти досі там стоїш, що діється?» Я поволі закліпав. Щойно я гуляв містом, оглядаючи жовто-гарячі та червоні плоди, які горами лежали на прилавках. Та коли я навпомацьки потягся до цього сну, то він розвіявся, залишивши в моїй пам'яті лише сум'яті кольорів і пахощів. Не знаю, може в мене дійсно лихоменка. Або ж я дуже втомився. Піду по дрова. Я з тобою, заявив Блазень. Ніч і біля моїх колін тривожно заскавчав. Я глянув униз на нього. «У чому річ?» – голос спитав я. Він глянув на мене. Хутро у нього між очима пішло неспокійними хвильками. «Здавалося, ти мене не чуєш, і твої думки були… не думки?» «Усе буде гаразд. Блазень зі мною, іди полюй. Я чую твій голод. А я твій!» Зловісно сказав він. Тоді пішов, але неохоче. Я ж слідом за блазнем подався до лісу, та користі з мене було небагато. Тільки й того, що носив дерево, яке він підібрав і віддавав мені. Почувався так, наче ніяк не міг прокинутися. Тобі колись траплялося вивчати щось напрочуд цікаве, а тоді раптом глянути вгору та збагнути, що минули години, відколи ти за це взявся. Отак я почуваюся зараз. Блазень передав мені чергову древеняку. «Ти мене лякаєш?» – тихо промовив він. «Говориш, наче король Шрюду дні своєї недуги». «Але ж його одурманювали, щоб він не відчував болю», – зауважив я. «А мене ні». «Ось це і лякає», – сказав Блазень. Ми раптом повернулися до табору. Так забарилися, що кетл зі Старлинг уже самі назбирали трохи палива і розклали маленьке вогнище. Його полум'я осявало купол намету та людей, які порулися довкола. Джипи, мов тіні, пропливали поблизу. Коли ми складали дрова поруч із багаттям, аби використати їх пізніше, кетел відірвалася від куховарства і глянула на мене. «І як ти почуваєшся?» – спитала вона. «Краще, дякую», – відповів я. Я озирнувся довкола, шукаючи для себе пильної роботи, але табір уже розбили без мене. Кетрікін сиділа в наметі, вивчаючи карту при свічках. Кетл мішала вівсянку над вогнищем. Блазен і Старлінг справжнє диво тихо розмовляли. Я стояв непорушно, намагаючись згадати, що хотів зробити, що тільки не робив. Дорога. Я хотів ще раз глянути на дорогу. Обернувся і пішов до неї. «Фіце-чіверлі!» Я озирнувся, вражений різким вигуком кетл. «Що трапилося? Куди ти йдеш?» – спитала вона. Помовчала, ніби власне запитання стало для неї несподіванкою. «Себто, що з нічним Я вже давно його не бачила». Пішов полювати, він повернеться. Я знову рушив до дороги. Досі він у такий час вже впольовував, здобичі повертався», – продовжила вона. Я трохи помовчав. Він казав, що поблизу дороги здобичі небагато, тож йому довелося зайти далі. Я знову обернувся. «Якось це дивно!» – тягла своє Кетл. «На дорозі немає жодного людського сліду, а все-таки тварини її уникають. Хіба дикі звірі не вибирають, зазвичай, не шляхи?» «Дикі так, а інші воліють ховатися», – відгукнувся я, не озираючись. «Дівчино, біжи й тримай його!» – різко наказала комусь Кетл. «Фіцца!» – почув я крик Старлінг, але наздогнав і взяв мене за руку блазень. «Повертайся до намету!» Підганяв він, тягнучи мене за собою. «Я просто хочу ще раз глянути на дорогу. Вже темно, зараз ти нічого не побачиш. Почекай до ранку, коли ми знову підемо, а тим часом повертайся до намету». Я пішов за ним, але роздратовано кинув услід. слід. «Ти якось дивно поводишся, блазню. Ти не сказав би так, якби бачив своє обличчя щемить тому». На вечерю ми мали майже те саме, що й досі, відколи вийшли з Джампі. Густу вівсянку зі шматочками сушених яблук, трохи в'яленого м'яса та чай. Ситно, але не надто смачно. Моєї уваги не уникало те, як усі за мною спостерігали. Нарешті я відставив кухлих із чаєм і різко спитав. «Що?» Спершу ніхто не відповів. Тоді Кетрікін відверто сказала. «Фіце, цієї ночі ти не вартуєш. Я хочу, щоб ти залишався в наметі та спав». Зі мною все добре, я можу вартувати. Почав опиратися я, але моя королева мала право наказувати. Кажу тобі, що цієї ночі ти залишаєшся в наметі. Якусь мить я не міг видобути їй слова. Тоді схилив голову. Слухаюсь, може я перевтомився? Ні, це щось більше, фіце Верлі. Ти майже нічого не їв за вечерю. А коли хтось із нас не змушує тебе говорити, тільки робиш, що дивишся вдалечень. Де ти витаєш? Я намагався знайти відповідь на безцеремонне запитання Кетл. «Я не знаю». «Достеменно. Принаймні, мені складно пояснити». Було дуже тихо, лише вогонь потріскував, Усі очі втупилися в мене. Коли хтось навчається скілу, повільніше продовжував я, то з часом усвідомлює, що магія сама собою є для нього небезпечною. Вона приваблює до себе скілера». Вживаючи скіл для якоїсь дії, слід дуже сильно зосередитися на задуманому і не дати притяганню скілу розпорошити тебе. Якщо скілер утратить це зосередження, якщо піддасться самому скілу, то може в ньому загубитися, буде ним поглинутий. Я підвів очі з надвогню, оббіг поглядом їхнє обличчя. Всі так і сиділи непорушно, тільки Кетл злегка похитувала головою. Після того, як ми сьогодні знайшли дорогу, я відчув щось схоже на притягання скілу. Я не намагався скинути, Насправді, я вже кілька днів як мого сильніше закриваюся від скілу. Зі страху, що реголова група може спробувати ввірватися до моєї свідомості і наробити там лиха. А проте я відчував, що скіл мене притягує. Наче музика, яку лише чуєш, наче дуже слабкий запах дичини. Ловлю себе на тому, що напружуюся через це, намагаюся збагнути, що мене кличе. Я знову зиркнув на кетл, побачивши у її очах далеку жадобу. «Це тому, що ця дорога створена скілом?» На її обличчі промайнув спалах гніву. Глянула вниз на свої старі долоні, які тримала, згорнувши на колінах. Роздратована зітхнула. «Це можливо. Давні легенди, які я чула, кажуть, що коли річ створена скілом, то вона може бути небезпечною для певних людей. Незвичайних людей, а тих, що мають схильність до скілу» але не вивчали його, або ж тих, хто не навчався достатньо, аби дотримуватися обережності. Я ніколи не чув жодних легенд про створення скілом речі. Навіть не знав, що є такі легенди. Я обернувся до блазні і старних. Може, хтось із вас? Обоє повільно похитали головами. Мені здається, обережно сказав Якетл, що хтось настільки начитаний, як блазень, мав би знати про такі легенди. І, звичайно, навчена менестрелька мала щось про них чути. Я й далі пильно на неї дивився. Вона схрестила руки на грудях. «Я не винувата, що вони чогось не прочитали або про щось не чули», – штивно промовила вона. «Розповідаю лише те, що мені розповіли колись давно». «Наскільки давно?» – з натиском спитав я. Кетрікін, сидячи навпроти мене, насупилася, але не втручалася. «Дуже давно», – холодно відповіла Кетл коли молоді люди шанували старших. Блазневе обличчя засвітилося веселою посмішкою. Кетл, здається, відчула, що здобула якусь перемогу, бо збрязкотом поклала чайний кухлик до миски з-під вівсянки та вручила її мені. «Твоя черга мити посуд!» – суворо сказала вона. Встала і відійшла від вогню, зникнувши в наметі. Доки я поволі збирав посуд, щоб протерти його чистим снігом, до мене підійшла Кетрікін і відверто спитала. «Ти щось підозрюєш? Гадаєш, вона шпигунка, підіслана до нас ворог?» «Ні, не думаю, що вона нам ворог, але думаю, що вона... що у ній, в ній щось є. Вона не просто стара жінка з релігійним інтересом до блазня. У ній є щось більше». «Та ти не знаєш, що саме?» «Ні, не знаю. От тільки я помітив, що їй, здається, відомо про скіл більше, ніж можна було б сподіватися. Але ж особа в літах упродовж життя не збирає чимало дивної інформації. «Може, це тільки так, не більше?» Я глянув угору, де вітер ворушив вершечки дерев. «Думаєте, цієї ночі буде сніг?» спитав я Трікін. «Майже напевно. І нам пощастить, якщо до ранку все закінчиться. Слід назбирати більше дров і поскладати їх поблизу виходу з намету. Ні, не тобі. Ти маєш іти до намету. Якщо забредеш зараз кудись у темряві і перед снігопадом, ні за що тебе не знайдемо». Я запротестував, але вона перебила мене запитанням. «Мій веріті! Він краще за тебе навчений скілу? Так, миледі. Думаєш, ця дорога кликала його так, як і тебе? Майже напевно. Але він завжди був куди сильніший за мене. І у скілі, і в упертості. Її вуста здригнулася від сумної посмішки. О, так, він упертий. Зненацька вона тяжко зітхнула. Якби ж ми були тільки чоловіком і жінкою, та жили далеко від моря і гір, як тоді все було просто. Я теж цього прагну. Тихо зізнався я. Хочу мати мозолі на руках від тяжкої праці, хочу, щоб свічки молі горіли в нашому домі. Сподіваюся, ти це матимеш, війце. Так само тихо сказала Кетрікін. Я в це вірю, але перед тим іще мусимо здолати довгий шлях. Це правда, погодився я. І між нами розквітнув своєрідний мир. Я не сумнівався, що коли б цього вимагали обставини, Кетрікін відібрала б у мене доньку заради престолу. Своє ставлення до обов'язку і жартовності вона могла змінити не більше, ніж кров і кості свого тіла. Це те, ким вона була. Інших причин забирати в мене дитину немало. Тому щоб зберегти дочку для себе, я просто мушу безпечно повернути її чоловіка. Тієї ночі ми вклалися до сну пізніше, ніж лягали досі. Всі втомилися більше, ніж зазвичай. Блазень обійняв першу варту, попри зморшки на обличчі. Його шкіра прибрала нової барви, ледь кремової, тож замерзнувши він мав страховий вигляд, Наче статуя, нужди і розпачу, вирізана зі старої кості. Ми, решта, не надто помічали холод, рухаючись у день, але не думаю, що блазень хоч колись по-справжньому зігрівався. А все-таки без слова скарги тепло закутався і вийшов назовні на вітер. Усі інші полягали спати. Спершу буря шуміла високо над нами у верхів'ях дерев. Обнамет билися окремі голки снигу, а коли буря подужчила, їм на заміну прийшли дрібні гілки та час від часу пориви крижаної завії. Холод ставав дедалі сильнішим, заповзаючи в кожну щілину покривали чи вбрання. Посеред варти Старлінг, Катрікін покликала її досередини, кажучи, що тепер нас стерегтиме буря. Слідом за нею прокрався вовк. На моє полегшення ніхто надміру не протестував. Коли менестрелька зауважила, що той приніс із собою сніг, Блазень відповів, що на ній снігу не менше. Нічний відразу перейшов до нашої частини намету та вклався між Блазнім та зовнішньою стіною. Поклав свою велику голову йому на груди, зітхнув, заплющив очі. Я відчув уколо ревнущів. Йому холодніше, ніж тобі, значно холодніше. А в місті, де з полюванням було зле, він часто ділився зі мною їжею. Так, то він узграє? Спитав я трохи повеселівше. «Сам скажи!» – з викликом кинув мені нічновокий. «Він тебе врятував, годував своїм м'ясом, розділив із тобою власне лігво. То він у нашій зграє?» «Думаю, так», – сказав я, поміркувавши якусь мить. «Ніколи досі я не бачив речей у такому світлі. Непомітно посунувся на постелі, щоб лягти трохи ближче до блазня. «Тобі холодно?» – голос спитав я його. «Не так холодно, коли тремчу, жалібно сказав він. Тоді додав... А насправді біля вовка тепліше. Він аж пашить теплом. Він дякує тобі за все, чим ти годував його у джампі. Блазень примружив очі в наметових сутінках. Справді? Я не думав, що тварини можуть так довго пам'ятати. Це і мене здивувало, коли я про це задумався. Зазвичай ні, та цієї ночі він згадав, як ти його годував. І дякую тобі. Блазень підняв руку, обережно почухав нічного кого за вухом. Від задоволення той пощинячому заскавчав і щасливо притуснувся ближче. Я знову замислився про всі зміни, які в ньому помітив. Дедалі частіше його реакції та думки ставали сумішу людського і вовчого. Я надто втомився, щоб довго про це міркувати. Заплющив очі і почав провалюватися в сон. Та за якийсь час зрозумів, що очі в мене міцно стулені, щелепи, стиснуті, а до сну далеко, як до неба. Я хотів просто скинути тягар свідомості, був такий утомлений, але скіл так загрозливо мене вивабив, що я не міг розслабитися достатньо, аби заснути. Совгався туди-сюди, щоб улягтися зручніше, аж доки кетл по той бік намету не спитала, чи в мене, бува, неблохи. я намагався не ворушитися. Вдивлявся в темряву уверх намету, прислухаючись до вітру, що віяв ззовні, та дихання моїх супутників усередині. Тоді заплющив очі і розслабив м'язи, намагаючись принаймні відпочити. Я так відчайдушно хотів заснути. Та сни з килу дряпали мене, як маленькі колючі гачки в мозку. Аж я злякався, що закричу. Більшість з них була жахливою. Якісь різновид церемонії перековування в Приморському селищі, велике вогнище у глибокій ямі, острів'яни тягнуть бранців, пропонуючи вибір або перековування, або стрибок у яму. На це все дивилися діти. Я відірвав свідомість від полум'я. Перевів подих, дав очам заспокоїтися. Спи. У нічному покої Оленячого замку Лейсі обережно відпорювала мережу від старої весільної сукні. Витягаючи нитки, на яких трималася ця оздоба, вона несхвально стисла губи. «За це добре заплатять», – сказала їй Пейшенс. «Може, вистачить, щоб забезпечити наші стороживі вежі ще на місяць. Він зрозумів би, що мусимо зробити це для нашого герцогства. Тримала голову прямо, а в її чорнявому волоссі було більше сивини, ніж я пам'ятав. Пальці відкріпляли низки дрібних перлин, що блищали в заглибинах біля викуту сукні. Час змінив білий колір сукні на жовтуватість слонової кості, а пишні широкі спідниці каскадами спадали їм на коліна. Раптом Пейшенс схилила голову, наче здивовано прислухаючись. Я втік. Я напружив усю свою волю, щоб розплющити очі. У маленькій жаровні жеврів вогонь, випромінюючи червонясте світло. Я втупився у кілки, що підтримували на п'яту шкіру намету. Хотів, щоб моє дихання заспокоїлося. Не смів подумати ні про що, що могло б відтягти мене від мого власного єства, Ні про Моллі, ні про Барича, ні про Вердя. Намагався знайти якусь нейтральну картину, на якій міг би відпочити нічим особливим не пов'язано з моїм життям. Подумки намалював спокійний краєвід. Гладенька чиста рівнина, засипана білим снігом над нею, мирне нічне небо, благословенна тиша. Я затонув у ній, як у глибокій пер'їні. Рівниною мчав вершник. Низько схилився аж до шиї коня, постійно його підганяв. У цьому дуеті була проста, безпечна краса. Кінь біжить, плащ вершника розвивається, наче дзеркальне відображення розвіяного хвоста в коня. Якийсь час не було нічого більше. Чорний кінь та вершник перетинали засніжену рівнину в погожу місячну ніч. Кінь біг добре, без зусиль розтягуючи і стягуючи мускули, а чоловік легко сидів у сідлі. Можна було подумати, що летить над конем, а не сидить на його спині. Місячне проміння сріблом відбувалося від чола вершника, зблискуючи на підвісці з буйним оленем. Чейд, з'явилося ще троє коней і вершників. Двоє їхало ззаду, але ці коні бігли натомлено важко. Одинокий вершник легко пережине їх, якщо вогонь триватиме довше. Третій переслідувач перетяв рівнину під кутом до інших. Плямистий кінь бих вільно, незважаючи на глибокий сніг, крізь який мусив пробиватися. Маленький вершник сидів на ньому високо і добре. Жінка чи юнак? Місячне світло легко танцювало на оголеному клинку. Якусь мить здавалося, що молодий вершник перетне дорогу Чейдові, загородивши йому шлях, але старий убивця помітив переслідувача. Озвався до свого коня, і ще додав швидкості. Аж дивно було бачити. Залишив двох обтяжених переслідувачів далеко позаду, але плямистий саме дістався втоптаного шляху. Його довгі ноги злітали в запалі погоні. Ось-ось нас дожене. Ні, Чейд здавалося, втече легко, але плямистий кінь був свіжим. Валах не міг довго витримувати збільшеної швидкості, плямистий, що біг рівно, наздоганяв його. Паска замикалася, повільно, але неблаганно. Тоді плямистий побіг одразу ж за чорним балахом. Той уповільнив біг, чейт обернувся в сідлі, здійняв руку у вітанні. Друга вершниця привітала його, і голос задзвенів у холодному повітрі. «Заверіть істинного короля!» Кинули йому сумку, а він їй пакет. Зненацька вони розділилися. Їхні коні звернули з витоптаної стежки, помчали в різні боки. Тупіт копит затонув у нічній тиші. Загнані коні переслідувачів покрилися піною, сходили парою на морозі. Вершники підганяли їх і хилаялися, дісталися місця, де Чейт та його спільниця розлучилися. У повітря здіймалися уривки розмов, перемішані лайкою. Кляті партизани провісників. Годі знати, в кого воно тепер. І нарешті. Не повертаюся до цього балагана. Що я там не бачив. Здається, вони досягли якогось порозуміння, бо дозволили своїм коням перевести подих, а тоді поїхали повільніше, утоптаним шляхом, подалі від місця, звідки приїхали. Я ненадовго утямився. З подивом виявив, що усміхаюся, хоча моє обличчя змокріло від поду. Скіл був сильним і справжнім. Я дихав глибоко і зусиллям. Намагався відтяти себе від нього, та солодкий приплив знання був надто гострим. Я почував піднесення через втечу Чейда, через те, що існували партизани, які боролися для блага Веріті. Світ широко розтягся переді мною, спокушаючи, наче таця з солодкими тістечками. І моє серце відразу ж вибрало. Дитина плакала так нескінченно і безнадійно, як на це спроможні немовлята. «Моя донька». Лежала на ліжку, досі загорнуто в покривало, вкрите краплями дощу. Обличчя було червоним від сильного крику. Тихо, не можеш просто лежати тихо, сказала Молі зі страшним, хоч і стримуваним роздратуванням. Голос Барича суворий і втомлений. Не серця на неї, вона ж усього на всього дитя, мабуть, голодна. Моллі стояла, губи туго стиснуті, руки так само туго схрещені на грудях. Щоки почервоніли, волосся змокріло. Баріч повісив плащ, з якого стікала вода. Вони разом десь були і саме повернулися. У камінні й не тліло. Сам попіл, у будиночку холодно. Баріч підійшов до каміна, незграбно став біля нього навколішки, почав збирати розпалку, щоб розвести вогонь. Я відчував у ньому напругу, знав, як він намагається стримати свою запальну вдачу. – Займися дитиною, – тихо підказав він. – Я розпалю вогонь і закип'ячу воду. Моллі зняла плач і з підкресленою неручистістю вийшла, щоб повісити його поруч із Барічевим. Я знав, як вона не терпить, коли їй вказують, що має робити. Дитя плакало так само вимогливо та немолосерно, як зимовий вітер на дворі. – Я змерзла, втомлена, голодна і мокра. Їй доведеться навчитися, що інколи мусить просто почекати. Баріч схилився, щоб викрасити іскру, тихо вилаявся, коли вона відразу ж погасла. – Вона теж змерзла, втомлена, голодна і мокра. Зауважив він. Його голос ставав дедалі виразнішим. Продовжував уперто розпалювати вогонь. І надто мала, щоб якось цьому зарадити, тож кричить не для того, щоб тебе мучити, а лише й для того, аби сповістити, що потребує допомоги. Як скавчить собака, як піщить курча, жінку. Робить це не для того, щоб тебе дратувати. З кожною фразою його голос гучнішав. Що ж, а мене це дратує, заявила Моля та знову кинулася в бій. Їй доведеться просто це викричити. Я надто втомлена, щоб упоратися з нею, а вона надто вже розпещена, тільки й робить, що плаче, аби її взяла на руки. Я не маю хвилини для себе. Не можу навіть поспати всю ніч. Нагодуй дитину, помий дитину, переповий дитину, візьми дитину на руки, і це все моє життя. Вона агресивно перелічила всі свої жалі. В її очах з'явився блиск, такий самий, який я бачив, коли вона сперечалася зі своїм батьком. Я знав, вона очікує, що Баріч підведеться і підійде до неї. Він натомість запалив маленький вогник і вдоволено вхоркнув, коли вузький язичок полем'яли знов скрутень березової кори, і той зайнявся. Навіть не повернувся, щоб глянути на молі чи розплакану дитину. Додав до вогню гілку за гілкою, а я дивувався, як це він не розуміє, що молі позаду нього кипить від злості. Я не зберіг би такого самовладання, якби вона була позаду мене з таким виразом на обличчі. Лише коли вогонь добре розгорівся, Баріч підвівся, але рушив не до молі, до дитини. Проминув моля, наче її там не було. Не знаю, чи він помітив, як вона змушує себе не здригнутися від удару, якого майже очікувала з його боку. Серце мені стиснулося, коли я побачив, який шрам залишив її батько. Баріч схилився над дитиною, заговорив заспокійливим голосом і розпалинав її. Я зі свого роду благоговінням дивився, як уміло він змінює її пелюшку. Роззирнувся, взяв вовняну сорочку, що висіла на спинці крісла, загорнув, маляв неї. Воно і далі плакало, але вже іншим тоном. Баріч поклав дитину на руку, а вільною наповнив казанок водою, поставив його на вогонь. Наче Молі взагалі там не було. Коли він почав відміряти зерно, її обличчя зблідло, а очі розширилися. Побачивши, що вода ще не закипіла, сів із дитиною почав ритмічно поляскувати її по спинці. Плач став не таким відчайдушним, ніби дитина втомилася від крику. Моллі підійшла до них. – Дай мені дитину. Тепер я її понянчу. Баріч поволі перевів на неї погляд, його обличчя було незворушним. Коли заспокоїшся і захочеш потримати, дам її тобі. Даси мені вже. Це моя дитина. гарикнула Молі та потяглася до маля. Баріч зупинив її поглядом вона відступила на крок. Що, хочеш мене присоромити? сказала з натиском, її голос був різким. Вона моя дитина, маю право виховувати її за власним розсудом. Не треба весь час тримати її на руках. Це правда. Спокійно погодився він, але й не вирухнувся, щоб віддати молі дитину. «Думаєш, що я погана мати? Та що ти знаєш про дітей? Чого ти певний, що я помиляюся?» Баріч встав, трохи хитнувся на пораненій нозі, знову піймав рівновагу. Взяв мірку зерна, висипав його в киплячу воду, розмішав, щоб рівномірно зволожити. Тоді щільно закрив казанок і відсунув його від вогню. Робив це все, балансуючи малям, яке тримав на згині ліхтя. Відповів Молі, а я знав, що перед цим він усе обміркував. «Про дітей може й нічого, але знаю про всякий інший молодняк. лошад, щенят, тилят, поросят, навіть ловчик кошенят. І от, що я знаю. Хочеш, щоб вони тобі довіряли? Часто їх торкайся, коли вони малі. Ніжно, але впевнено. Тоді вони повірять у твою силу». Промовляв із запалом. Я сотні разів чув уже цю лекцію. Зазвичай він викладав її нетерплячим стаяним хлопцям. Не кричи на них, не роби різких рухів, які могли б їх налякати. Давай їм добру їжу та чисту воду, тримай їх чистоти. Давай притулок від негоди. Його голос опустився до тону звинувачення, коли він додав. Не зганяй на них свого поганого настрою. Не плутай покарання з дисципліною. Молі, здається, шокувала його слова. «Але ж дисципліна походить від покарання. Дитина вчиться дисципліни, коли її карають за погані вчинки», – Барріч труснув головою. «Хотів би я покарати чоловіка, який вбив це тобі в голову», – сказав він, і тут у його тоні з'явився відголосок давнього темпераменту. «І чого ти насправді навчилася від батька, який виливав на тебе свою злість?», – зажадав він. «Що бути з дитиною ніжним – це слабкість?» «Що дорослому не годиться поступитися і взяти дитину на руки, коли вона плаче, бо хоче цього від тебе?» «Не бажаю розмовляти про батька», – зненацька заявила Моллі, але в її голосі з'явилася непевненість. Потяглася по Моля, як дитина по улюблену забавку, а баріч дозволив їй забрати донечку. Моллі сіла на кам'яних приступках каміна, розстебнула блузку. Маля жадібно вхопила сосок і відразу ж замовкла. Якийсь час єдиними звуками були шум вітру на дворі, булькотіння в казанку з вівсянкою і потріскування дров, які Баріч доклав до вогню. «Тобі теж час від часу виривався терпець щодо Фіца, коли він був малий», – звинувачувально пробурмотіла моль. Баріч портнув сміхом. «Не думаю, щоб комусь вистачило з ним терпців. Коли він до мене потрапив, мав п'ять чи шість літ. Я нічого про нього не знав, тоді я був молодим, мав інші інтереси». Лоша можна замкнути в загороді, собаку на якийсь час прив'язати, а з дитиною не так. Ніколи не забудеш, що маєш дитину навіть на мить. Він безпорадно стинув плечима. Доки я зорієнтувався, він уже став центром мого життя. Затим дивна коротка пауза. Потім вони його в мене забрали. А я дозволив їм це. І тепер він мертвий. Тиша. Я відчайдушно хотів дотягтися до них обох, сказати їм, що живий та не міг. Чув їх, бачив, але не міг до них дістатися. Наче вітер на дворі ревів і бився об стіни дому, та все дарма. «Що я маю робити? Що з нами буде?» Раптом спитала Молі, ні до кого, зокрема, не звертаючись. Від розпачу в її голосі рвалося серце. «От я, без чоловіка, з дитиною, жодної можливості йти крізь світ власним шляхом». Усе, що я заощадила, вже витрачено. Глянула на Барича. Я була такою дурепою. Завжди вірила, що він прийде до мене одружиться зі мною, а він цього не зробив. І тепер уже не зробить. Почала гойдитися, притуливши до себе дитину. Не помічала, що по щеках їй пливуть сльози. Не думай, наче я не почула сьогодні того старого, того, який казав, що бачив мене в бакіпі, що я була шльондрою бастарда вітера. Скільки часу мене, доки цей поголос розійдеться у Капелін біч, не смію повернутися до міста, не можу здійняти голови. При цих її словах щось у барячі сколихнулося. Тяжко сів, сперся лягтями об коліна, затулив обличчя руками. Я думав, ти його не чула. Не був би він майже так само старим, як Бог, я змусив би його відповісти за свої слова. пробурмотів. Не можеш кинути чоловікові виклик за те, що він сказав правду пригнічено мовила Моллі. Це змусило Баріча підвести голову. «Ти не Шльондра!» – Палко запевнив він. «Ти була фітсовою дружиною. Не твоя вина, що не всі знали цю таємницю». «Його дружиною», – глузливо сказала Молі сама собі. «Не була Барічу. Він зі мною не одружився». «Але завжди говорив тільки про це. Клянуся тобі, знаю, що кажу. Прийшов би до тебе, якби не помер. Зробив би це». Завжди хотів зробити тебе своєю дружиною. О, так, він мав багато добрих намірів. І багато брехав. Добрі наміри не вчинки Барічу. Якби кожна жінка, що почула від чоловіка обіцянку шлюбу, була дружиною, то що ж, на світі було б куди менше байстрят. Вона випросталася, Втомлено обтерла сльози з обличчя. Баріч не відповів на її слова. Глянула вниз на маленьке личко, яке нарешті заспокоїлося. Дитина заснула. Молі просунула її до ротика мізинець, щоб вивільнити сосок із сонного затиску. Застібаючи блузку, слабо усміхнулася. «Думаю, я відчула, що в неї вилазить зубчик. Може, це в неї просто кольки через зуб?» «Зуб? Дай мені подивитися!» – гукнув Баріч. Підійшов, схилився над дитиною, а Моля обережно відвела рожеву нижню губку, показавши на яснах маленький білий півмісяць. Моя донечка відсунулася, насупившись у вісні. Барич лагідно забрав її у молі та відніс до ліжка. Поклав маля там, досі закутана в його сорочку. Молі біля вогню зняла покришку з казанка та помішала вівсянку. «Я подбаю про вас обох», – недоладно запропонував Баріч. Кажучи це, глянув на дитину. «Знаєш, я не такий старий, щоб не знайти собі роботи. Доки здатен махати сокирою, можеш вимінювати чи продавати дрова в місті. Боремося». «Ти зовсім не старий». Розсіяно сказала Молі, додаючи до вівсянки щіпку солі. Підійшла до свого крісла, впала на нього. Зі свого робочого кошика, що стояв поруч із ним, витягла якусь річ, котру треба було полатати. Покрутила її в руках, вирішуючи, з чого почати. Більше скидається на те, що ти щодня, прокидаючись, народжуєшся заново. Глянь на цю сорочку. Шви на раменах розползлися, наче ти, хлопець, і досі ростеш. Думаю, ти з кожним не молочуєш. А я почуваюся так, наче старію з кожною прожитою годиною. Не можу вічно користати з твоєї доброти, барічу. Мушу жити далі, власним життям. От тільки не можу просто зараз надумати, як це почати. То й не переймайся цим просто зараз, – розрадив її він. Підійшов, став за кріслом, в якому вона сиділа. Його руки здійнялися, наче хотів покласти її на плечі, натомість схрестив на своїх грудях. Скоро настане весна, скупаємо город, знову почнеться риболовля, «Я зможу найнятися на роботу в Капелінбіч. Побачиш, якось упораємося». Частка барічевого оптимізму передалася й Молі. «Мені теж час братися до праці і зробити кілька солом'яних вуликів. Коли вже пощастить, може і трапиться бджолиний рій». «Я знаю квітуче поле на пагорбах, де влітку аж густо від бджіл. Якщо поставимо вулики там, бджоли в них поселяться?» Молі сама собі всміхнулася. Вони ж не птахи, дурненькі. Рояться лише тоді, коли в старому вулику надто багато пчіл. Може, ти так роїтися, але тільки під кінець ліда або восени. Ні. Навесні, коли бджоли вперше вилітають, спробуємо знайти бджолине дерево. Коли я була меншою, то допомагала батькові ловити бджіл. доки не підросла, а тоді змудрила і навчилася, як перетримувати їх у зимку. Щоб їх привабити, слід виставити посудини з підігрітим медом. Прилітає перша за нею інші. Якщо добре це вмієш, а я вмію, можна знайти бджолину дорогу і дійти нею до бджолиного дерева. Це, звісно, тільки початок. Тоді слід вивав битарій із дерева та заманити його до приготованого вулика. Інколи, якщо дерево мале, можна просто зрубати його і забрати з собою бджолину борт. Бджолину борт? Це дупло в дереві, де живуть бджоли. І вони тебе не жалитимуть? Недовірливо спитав Баріч. Ні, якщо зробиш усе правильно. Спокійно відповіла Молі, мусиш навчити мене, як це робити, слухняно сказав він. Моля обернулася на своєму кріслі, глянула на нього, усміхнулася, але новою усмішкою, не схожою на давню. Ця усмішка начебто підтверджувала вони обоє вдають, що все йде, як задумано. Тепер вона аж надто добре знала, що жодній надії не можна вірити цілковито. Якщо ти навчиш мене писати, Лейсі та Пейшенс почали цього вчити, я трохи читаю, але писати мені складніше. Навчу тебе, а ти потім учитимеш нетел, пообіцяв Баріч. Нетл Кропива. Вона назвала мою дочку Нетл, як рослину, котру любила, хоч і залишала великі пухарі на долонях і руках, якщо збирати її необережно. Вважала, що наша донька завдає болю навіть тоді, коли її радує. Думка про це була для мене болісною. «Тут щось привернуло мою увагу, та я судомно тримався, де був. Якщо можу бути змолю лише так, що ж, триматимуся за цю можливість, що є сили?» «Ні», – твердо сказав Веріті. «Тепер іди геть! Ти наразив їх на небезпеку! Думаєш, ті матимуть досить совісті і не знищать їх, якщо вважатимуть, що зможуть так вразити та ослабити тебе?» Зненацька я опинився поруч із Веріті. «Був у якійсь місцевості холодній, вітряній і темній, я намагався краще роздивитися довкілля, але він затулив мені очі. Якби жодних зусиль переніс мене суди, в суперіч моєї волі так само легко закрив мені зір. Сила скілу в ньому була величезною. А однаково я відчув, наскільки він утомлений. Смертельно втомлений, попри ту страшну силу. Скіл був наче сильний кінь, а виріті – потертий шнурок, яким він прив'язаний. Щохвилини його шарпано, і щохвилини він опирався цьому. «Ми йдемо до вас!» Зайве сказав я йому, «Я знаю. Поспішайте. І не роби цього більше. Не думай про них. Не називай подумки імен тих, хто міг би нам зашкодити. Тут кожен шепіт, наче крик. Мають сили, які не можеш навіть уявити, потугу, якій не можеш протиставитися. Хоч куди б ти й пішов, твої вороги можуть піти слідом, тож не залишай слідів». «Та де ж ви?» – зажадав я, проте він відштовхнув мене від себе. «Знайди мене!» Наказав веріті та знову відпихнув мене у власне тіло і життя. Я сидів між своїми покривалами, конвульсивно ловлячи повітря, наче боровся і мене завалено на спину. Якусь мить я видавав тихі звуки, намагаючись наповнити легені. Нарешті вдихнув на повні груди, озирнувся довкола. Зовні за наметом завивала буря. Посередині червонувато жевріла жаровня, мало що освітлювала, крім скоцьорбленої постаті кетел, яка спала поруч із нею. «З тобою все гаразд?» – тихо спитав мене Блазень. «Ні», – так само тихо відповів я. Зненацька я відчув, що надто втомлений, аби думати, надто втомлений, аби ще щось сказати. Під на моєму тілі остих, я почав тремтіти. Блазень здивував мене, обійнявши. Я вдячно притиснувся до нього, ділячись теплом. Мене оповило співчуття вовка. Я чекав, коли Блазень скаже щось для розради, та він був надто розумним, щоб намагатися це зробити. Я заснув тужачі за словами, яких не було.